Aishhedu an la ilaha illa allahu wahdahu la shariqa lahu Wa ashhedu an muhammadan abduhu wa rasooluhu Ya ayuhal lezhin aamanu Ittakullaha haqqa tukatihi Wa la temutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu ittakuu rabbakum الذhi khalqakum min nafsin wahida Wa khalqa minha zawjaha Wabath minhuma rijalaan kathiraan wa nisaa Wa ittakullaha al lezhi tesa'alun bihi wal arhaam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 هذه محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد طالما دريمت افصولته يكون بت الله تبارك وتعالى برشنديت الله جل وعلا ومشيراتي شوفشم بي متمير زاتريون اي پیغمبر محمد عليه الصلاه والسلام بشوكتتي بسنيك Bëfamina ti të ndarshme dhe më jeta të të që të ndjej k rrugën e timë të mirë deri në ditën e gjykimit. Vazhdojmë lejen e Allahut te bareke u teala në mësimin e akidës së ahli sunnitet të jemaatit ashtu siç ka ardhur nga ana e Allahut te bareke u teala dhe nga ana e pejgamberit alay salatu wassalam duke mos e porçëndruar mendjen dhe duke mos e përdor mendjen tonë se si argument në vetvjetë, por vetëm mjet i cili i kupton argumentet e Allahut xhallahu ala dhe i percepton ato dhe nuk pavarsohet në argumentim me mendje. Andaj kemi mbet tek emrat dhe cilësitë e Allahut xhallahu ala. Një përsëritje e shkurtër e temave të caktë që kemi diskutuar deri tash, që të jetë më e kapshme ajo që l kemi bëj tash. Përmendëm në fillim të lexhëratave rëndin e mësimit të aqidës dhe thamë shkurt se Rëndësia e saj është atë qema dhe sa që njeri ju nëse e ka akidën e ti të pastër, e fiton gjenetin Allahu Gjellewala dhe nëse e ka me defekte dhe e ka të një lost akidën e tina, është rëziku me zjarën e Allahu të bareke. Ua të alë dhe kjo mjafton për rëndësin e akidës. Pas të i folëm për ata se djetarët kanë shkujtë livrat të shumë të rreth akidës dhe kjo argumenton rëndësin e kësajna. Prej matë mdojave të sratë janë dhe e kanë rumullaksua akidën e lisunetit dhe shkëllibrat të cilën neve e kena para vetës e autorit Hafidhu Ibn Ahmed El Hakemi, Allahu e Moshiroft. Pas taj përmendëm se Allahu Gjellavale nuk nga ka kryu e për muzbavit dhe për muarktue dhe nuk nga ka kryu për qëllimet e kota. Por Allahu Gjellavale është i pastruar nga kjo dhe i larë që nga pas... kishte kryuar neve për kotë. Por urësia dhe qëllimi dhe synimi kryesort i krijimit tonë në shtadhurimin e Allahu xhalla wala adhurimi është boshti pse Allahu xhalla wala neve na ka krijuar dhe na ka zbrit në kët tokë pastaj ka përmend hoxha argumentet e të recishteve dhe në fund ka përmend se awwalu wajibin alel abidi ma'rifatu rrahmani bit tawhid dhe e para çao obligohen robt me ditë ndaj Allahu xhalla wala është tawhidi Njësimi Allahu Gjellewala Ma arifetur Rahman Njohja Rahmanit Rahman është emri ma idaluar i Allahu Gjellewala Mëshirusi Mëshirusi Allahu Subhanahu Vëtara i tili qëndron bjarë që në bjarë qënë e tina ashtu si qëtakon madrisë së tina Pasaj Hoxha ka përmend se Allahu Gjellewala Njësimi ti ndahët në dy kategori Dhe përmendëm dalimin me ndarës në dy kategori dhe ndarës në, në tre. Dy kategori e ka ndaht disa djetarë dhe prej tërë është i bën Tejmija dhe i bën Kajim e Lgjauzije të uhidi në dy, në dy pjesë. Pjesë e parë është vërtetimi i egzistences, qenjes Allahu Gjellawala dhe emrave dhe cilsive. Kjo është të uhidi i parë. Të uhidi i ditë është ka dëboj e meneve, adhurimet e tona, dhe se ajo është i cilje më rriton adhurimin absolut, Asë kusht nuk meriton më adhuru, posë Allahu u gjellohala. E djetartë e më vëndshëm e ka ndonë në tri pjesë. Këta të parën e ka ndonë në dy dhe është botri. Pra e ka ndonë rububijën, Allahu u gjellohala qenje e tina, rububija e tina të qenërit Zot Allahu u gjellohala e para dhe esme u asifet, emrave cincit e dyta dhe adhurimi e treta, kë që, që nuk ka këndërsimin e terminologjit e djetartëve. Hoxha, në këtë vëllimin e parë që e ka sëfjegu, ka përmend emra dhe cilësitë Allahu Gjellewala në tëuhidin e parë. Në tëuhidin e parë. Ka thonë, esme Allahi el Husne. Esme është emrat. Ismë është emrë. Esme shumë si fjales emrë. Këtu hoxha, fillim i vendosë disa regula. Regula të cilat në përmjet tëre kuptohën emra dhe cilësitë Allahu Gjellewala, pasaj në vazhdim ka me folë për disa emra, jo të gjitha, sepse Allahu Gjellewala koshum emra mirë po, ka me folë për disa emrat sa të janë të rëndësishëm mi ditë robi dhe mi kuptu si duhet sepse mos kuptimi i tëre rezulton me defekte në besimin e tina rezulton me defekte në besimin e tina fillëmisht e ka përmend hadithën e fengameli sallallahu alaihi sallam të së ne ka nëzirë Bukhariju dhe muslimi ka thanë alaihi sallatu e sallam inne lillahi tisaten vë tisina ismen Ky është bazamenti hadithi bazar me të cilën dijetarë i shpjegojnë emrat Allahu të e Allahut te baraka ve taala. Ka thana alayhi salatu wasalam, "Wuridet Allahu ka 99 ismana. Allahu ka 99 emra. 90 e 9 emra. Men ahsaha dakhala al-janna." Kush i përfshin ato? Kush i memorizon ato? Kush vepron me ato? Hoxha ka pruni kaptin veçan, ka me spiku që ka dhe me thonë men ahsaha nga se ka polemik të djetar që ka dash me thonë për nga meri salatu o selam men ahsaha buk fal me përkëthi adithin është kush i numëran dhe i logarit mirë për nuk e ka për qëllim këta për nga meri salatu o selam pasaj ka thonë dhekhelel gjennë, futët në gjennët Argument se nuk e ka përqëllim veç kush i di si numër është dekhelel gjenne, sepse s'ka mund qi mu fut në gjennetve të samë aji cili di në memorje, sepse shumë për e njerëzve i di në memorje emrat Allahu Gjellewale dhe kjo nuk ja u vërteton imani. Pasaj ka thënë Alejë salatu e salam, vehue vitrun ju hibbul vitra, pasaj ka thënë Allahu Gjellewale është tek, është një Allahu Gjellewale dhe e donë tekun. Allahu te baraka ve teala e donteku ne raportohet prej sunnete te fuqishme disa dietar kan than osht obligim falja namazit te vitrit pse sepse Allahu xalla olesht vitr dhe dëshiron me perfunduar namazin me vitr andaj esh prej sunneteve te fuqishme pastaj ka permend hoxa se kjo esh shpreha e cila ka ardhe ne buhari dhe muslim kjo muttafaq alay kjo esh e pajtueme me gjith ulemat e ehli sunnetit Moje u të bidhajive se ky hadith është i pajtuem teksti i tij. Naodet në emra kush i mson dhe punon me to futet në xhennet. Mirë. Tirmidhiu, imami i tetë i muhaddithave e ka sjell kët hadith, mirë, por ka shtuaj. E ka pruni shtojc. Dhe ka thon: Huwallahu alladhi la ilaha illa huwal Rahmanur Rahim, al-Malikul Quddusus Salam. E ka pru këtë haditha Allahu Gjellu Ale, i ka nëvët e në emra, ku shimson ata, ato emra, futët në gjennet. Pas ta i ka dhënë, huë Allahu ledhi, la ilaha illahu arrahman arrahim. Pas ta i ka shtu, e ka vazhdu hadithin, ajo është Allahu Gjellu Ale, i sili nuk meriton të adhërot, asë kush postina. Pas ta i ka dhënë, ajo është Rahmani, ajo është Rahimi, ajo është Melikul Quddus, ajo është Mbreti, ajo është M Es-salamu el-mu'min, a është paqja? Selam, është paqja. El-mu'min, ai është sigurosi, i cili siguron të gjithë. Allahu tebareke ve teala, el-muheyminu el-aziz. Ai është ngadhënjësi, i fuqishëm. El-jabbaru el-mutakabbir. Ai është i cili është më i larti. El-jabbar është diçka çka s'ka mundim mëmri ata kurgush s'ka mundësime mëri ata kërkush andaj Allahu Gjellewala i kacilcuhe kafirat dhe tiranat e ndryshëm me djebar a i cili është mundu me mor emrinë Allahu Gjellewala është firaninë në kryet të të tëre të dhe i blisënë në të kryet të të tëre të të. Allahu Gjellewala i donon atan në mënirë mëtë ashpër se s'jan mundu mushtime Allahun të barek e vëtala si që kemi me pose Allahu Gjellewala në Kur'anin e ti ka përmen një rëzë të cilat em Ja ka ndonë dikuj tjetër Emrat e Allahut Të cilat veqohet me ta Allahu Ja ka ndonë dikuj tjetër Si kur që kemi përmenë na në kohën bashkohore Të cilën emrin el hakem Gjikusi, gjikatsi Lijqvënësi I cili është vetëm Allahu gjellewala E njërzit ja ka ndonë dikuj tjetër Pasë Allahu të e bare kjo vetala Dhe kjo është palca e shirkut pa që e kufrit të madhë, e që dhe nëzirë në rion nga feja Allahu të barek e vëtala, pa kur farë diskutimi, pa kur farë diskutimi, inil hukmo, illa lilla, thëtë Allahu gjellovara, hukmi, ligjvënja, qëka duhet me bo, dhe qëka nuk duhet me bo, qëka është lejume, dhe qëka është ndalume, nuk gudzonë me morë këtë drejtë, askush posë Allahu gjellovara, vetëm ati ta konë kjo, që shkëmi më po në vazhdimë. Mirë, pasaj i ka përmen të tërmidiju gjitha emrat. Navët e namë, i ka njefë. Duke fillu Elmut e Kebër, Elkhaliq, Elbari, Elmusawir, dheri në fund të emrave. Hadithi është i njohër. Mirë po, djetarët, kam përmen se kja hadith, kja hadith, vazhdimit të tërmidiju të nuk është i saktë. Numërimi i emrave të Allahu gjallëvara, nuk është i saktë. Nuk është i saktë, Nëse kush ka lezu në akidë, e dim për shkaj nga të folë, në jam pak tema ma akademikë, mirë për kështu, duhet me më mësue bësimtari temat e akidës dhe me bërë sabër me, me më mësue emrat Allah u të bareke o të ala. Tho që e khulli islami u temje, nuk është i sakë nëmrimi pre janës pengameli sallallalli sallem, nërsa të sakëta janë emrat, njëherë, këtë nëmrime, Allah, Rahman, El-Rahim, El-Malik, El-Mu'min, El-Jabbar, El-Khaliq, El-Barri. Pejgamberi sallallahu alejhi dhe salam nuk i ka numëruar kështu. Mirë po, dietarët janë bajtuksë janë emrat e Allahu Xhallahu Ala. Pse? Sepse të gjitha janë në Kur'an. E pse Tirmidhiu e ka transmetuar kët hadith bashkë sikur më çojnë fjalë pejgamberit sallallahu alejhi dhe salam, dietarët e hadithit kanë diskutuar se kjo është prej shpjegimeve të muhaddithave e disa prej transmetuesve ju ka përzij dhe nuk ka bon ndarje. Po e ka vazhduar ditën sikur më çem fjalë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kjo ka shembull tjetër sikur Ebu Hurajra radhiyallahu an. Ku e ka transmetuar një fjalë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ka thënë alaihi sallatu wassalam kush mar abdes dhe përsos abdesin ditën e xhjekimit do të njohë besimtar me shenjat e abdesit. Kur e luan fytyrën, kur i luan dorët dhe i luan krahët dhe kam për nga meri a.s. ka tonë ditën e gjikimit, ndryqojnë këta piesë, dhe ju njofë në përmet këtëre piesëve. Edhe e burero një ditë prej ditëve, ka mora vdesë dhe e ka lau krajnë dheri këtë naltë. Dhe kam të ka lau dheri të gjuni. Dhe i kanë thonë ata shokë për rrëth, ka thonë, është kjo ma e mirë? Ka thonë, po, kështë e kam dëgju për nga meri a.s. Dhe disa njerëz kanë këto skulptutë këto hadith dhe kanë menduar se zgjatja e abdesit deri tek radh është prej fjalës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa ajo është prej fjalës së Buhari-rës. Ajo është fjala e Buhari-rës, mirpas po ka vondorje. Andaj kështu i kanë këshir princes dietarë e el-sunetit hadithët. Fjala e Buhari-rës është, kështu e kanë dëgjuar pejgamberin sam, që ka mëndriçu pjesë e ajo çka e ka vënë për vetes atina, ajo nuk është fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, andaj dietarë kanë më, kjo e Buhari-rës prej qënë tësë eburejtës, nuk është prej fjallëve të për nga meri sallallahu alaihi sallam, edhe kja dithë është një jashëm. Andër ka atënë ibn Hacjeri, se djetarët i kanë dhe prej Kur'anit, emrat Allahu Jalla wa ala. Nësë e lezënë el-Fatiha, esha Elhamdu Lillah, Lillah, Allah, Jalla wa ala, emri Allahu Jalla wa ala. Pasaj Arrab, Rabbil Alamin, kush është Rabb, Allahu Subhanahu wa ta'ala, Arrahmani, Arrahim, dhe emrat Allahu Jalla wa ala. Malik i ja umiddin Malik mret Allahu Subhanehu Ekshë u merad Ekshë u merad Në me Kuran janë emrat Allahu Tebareke Wa Teala Andaj ka dhanë hoja në vazhdim Se gjitha këto emrat I ka përmend Allahu Jelle-Wala Në librin E tina dhe njeri ju duhet Me ul me librin Allahu Jelle-Wala Dhe me i shiku Emrat Allahu Tebareke Wa Teala Dhe emrat Dhe cilësit Allahu Jelle-Wala është kaptina A i ka e kaptina Vëtë akidis Kaptina daj ka thoni bon qaim el jozia. Nëse pyet, nëse don me dit, cila pjesa më kryesore e akidës është emra dhe cilësitë të Allahu xhallahu ala. Me ditë emrat dhe cilësitë me çka cilësohet Allahu xhallahu ala. Kur ta dish se Allahu xhallahu ala është li gjenci, nuk mundet me të bind dikush se demokracia nuk është kufër. Kur nuk mundet me të bind. Se ajo është vetëm e Allahut, si takon kur kuj tjetër. Andaj kjo është kaptina më e lartë. Kur ta kupton se Allah, do më thon el maabud i adhurumin, së mund është mja dhanë adhurimin dikujtetër pësë Allahu gjellë oala, por vetëm Allahu gjellë oala, veçanërisht, ekskluzivisht, kristale, vetëm Allahu të bareke, vëtë ala. Andaj, i kam përmejnë djetarë, dhe Sufjan i Bni Ujejnë, dhe djetarët që në darimiju i kam përmeni këto emrat e Allahu te bareke taala, dhe i kam thonë këto të gjitha janë në Kur'anin Allahu gjelle vala kaptin tjetër ka thonë Hoxha esme Allahi lejset mun hasiratun bi hadithi e bi hurajra ka thonë Hoxha Hafidh ibn Ahmed emrat e Allahut nuk janë të përkufizume në 99 kjo është meselë tjetër emrat e Allahu gjelle vala nuk janë të përkufizume në 99 asë nuk janë të përkufizume نتاش پیدائت پیغمبر علیه السلام پیغمبر <تزار> علیه السلام یونس پیغمبر <تزار> په ملاست الله جل و علا اند جبرئیل <تزار> علیه السلام نو کې دین کې تمرات <تزار> الله جل و علا نو کې دین کې تمرات <تصفيق> الله تبارکه وتعالى ارګومنت ارګومنت هاش حدیث د سن غانز امام احمدی د حکیمی کو غا ته پیغمبر علیه السلام ما اصاب احد قط همن ولا حزن فقال کو غا ته علیه السلام نو کا نو نه روب i cili goditet me piklim apo me breng apo me mërzi e a i thot ma sa i sa i brengë apo kur ka mërzi e thot ke shpreje ka thonë Allahumme inni abduk va ibn abdik thot të nga meri alai salatu salam nëse e thot ke të fjal o Allah i jam un jam robiot ibn abdik rob bir i robit tan bir i robit tan va ibn emetik dhe jam bir i robreshet stane edhe nona jemi është robresh e jotja në asije ti bi edik balë i jam është në dorën tane balë i jam është në dorën tane madin fije hukmuk gjikimi jot është i kryer në qështë qëntime kur ti gjikojtë në qështë tëoria ajo është absolute, e kryer në monitë kategorike adlum fije kadhauk gjikimi jot në bajmeje për gjithë qështë e është i drejt pro s'ka diçka që ka Allah u gjikon për neve apo nësjel neve ajo vetëm së është drejci sepse Allah u gjellëvala ka emrin el adlu i drejti edhe pse neve na du këdënjarë të lashe apo prej për jash fotografia është problem s'prov ajo është drejci nga onë Allah u gjellëvala pasaj dhëtë me nga meri a.s. es elu kebi kulli s'min hua lek e thëtë robi o zotë të lutëm tyje me gjdo emrë të cilën e kiti se me i të bi hi nefsek Më të cilën ti e ki emërtu vetë vetën tane. Edhe kjo pjesë e hadithit është kaptineve qanta e lisonetit. Se me i të bihi në fsek. Allahu i dinë emrat e vetë vetës e tina. Pro këtu prap këthejmi të ka jo se mendja nuk ka mundësi me ditë Allahu në gjellohala kur. Mendja jonë. Mendje mendjet e gjithë njerëzë nëse bashkohen me një vend. Dhe bogët mendja ma intelegjente që ka mundet me egzistu. Kësa ishtojë edhe gjithë mendjet e gjinve, edhe gjitha krijesave, edhe të melacheve, s'ka në mundësime njoftë Allahun gjelluala. Po vetëm nëse neve Allahun gjelluala në mësumë për vetëvejtën e tina. Andaj Allahun te bare kjo e tala, kësuna ka mësumë në librin e tina, edhe penga meri alai salatu e salam. Pas e ka thonë, au enzelt e hufi kitabik, apo e kizbrit në librin tane. Por emrat Allahu dhe secili te diku msohon ne librin Allahu xhalla wala. Ejith theja msohet ne librin te Allahu te bareke we taala. Pas ka vënë pejgamberi alayhi salatu wassalam au allamtahu ahada min khalqik apo aqimsu dona prekresave tua. Ka mundsi dikush prekresave e din nje emër qe nuk e din te tjerrit. Andaj Allahu xhalla wala ka nje emër. Kush e lut me atë emër ka thon pejgamberi alayhi salatu wassalam vetem se Allahu xhalla wala ya razan. Andaj Allahu Gjelluar nuk jam son këtë emër gjithkujna, po dikujna për e rëbëve të tina. Pas të e ka thonë, o iste tharte bihi fil ilmi gajbi indek. Kjo është piesë e adithit, ku hoxë argumentohet se emra dhe cilësit Allahu Gjelluar nuk janë të përkufizume. Ka thonë bë nga Meri a.s. Apo mendo një emër të cilin nuk edin kër kush përveçteje. është në gajbin tanë. Pra ka Allahu emër të tina, cilësit të tina atribut tëtina nuk edhin askush pos ay subhanahu wa ta'ala pas të thot për nga meyri alaihissalatu wassalam en taj'al al-Qur'an al a'zim al-azim rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaya hazani wa zhaab hammi illa a'dhheb allahu ha hazanahu -hamma wa hammahu wa abdalahu mekanahu farahan thot për nga meyri alaihissalatu wassalam dhe thot ozot banma quranin emadh pram verta zaym rostime të të të të të të të të të të të të të të të të të pranver të zemrës time dhe dritë të gjoksit tim dhe largim të mrzisë time dhe braktisje të brengës dhe pikllimit tim vetëm sa Allahu Jellalul Ali i ja largon mrzinë dhe ja i largon pikllimin dhe ja ndron në vend të sajna ja vendos gëzimin kta na mëson pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe prej këtij hadithi ka thënë Ibn Qaym el-Jauziye se kaptina dhe ajo ka e kaptinës Ajë kristalia e aqidas është emrat e Allahu xhallahu ala dhe cilësitë e tina. Njeriu duhet të mulidh me Allahun xhallahu ala në mënyrë absolute. Duhet të mësen lidhja mes robit dhe Allahu xhallahu ala shumë e madhe. Ibn Qaym al-Jauziye ka folur për disa emrat e Allahu xhallahu ala, çish duhet, duhet me përsektu robë. Kur ta dihet çata emër, çka duhet me ardh në gjoksin e tij, në shpirtin e tij, në mendjen e tij, çka duhet me me ndjeje robë, kur ta thojat emrin, dhe çfarë xhur Dhe çfarë reflekse dohet me pas në jetën e tij robi kur i din ato emra? Kur i din ato emra, ndaj hoca ka thënë se emrat e Allahu xhallavala nuk janë të për kufizuar, por ka emra që nuk i din kurqush pos Allahu xhallavala dhe këtu shfaqet fuqia e Allahut te bareke we taala. La ya'lamul ghaib illa hu. Nuk e din gajbin pos Allahut te bareke wa taala pasta qadha huwa kaptin min emsame llahi ma la yutlaqu alayhi illa muqtarinan bi muqabilih kjo esh nje kaptin teter shume e ranceshme do do t'mundona me thjezu allahu jalla wa ala ne disa ajeteve te pre, disa prej ajeteve te tij i ka permend disa emra dhe cilsi te tij kan thon diator kto nuk guxojna me ja thon allahut poste se ja bashkangjit ndonjë emër tjetër do të asjelë do me shemblë dhe keni me kuptuhe thjeshtë. Do më dhonë, ka emrë Allahu, qilësi, vepra, ato nuk banë mi thonë Allahut veçantat emrë post nëse ja pashkandjit e një emrë tjetër. Për shemblë, thotë Allahu gjellëvala, wa minë nësi menje kulu amanna billah wa billi jaumil akhir wa ma hum bi mu'minin ju khadion Allahe walledhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusuhum wa ma yeshurun. Allahu jalla wala ka tregu se ka per njerëz që ka mundonë me mashtru Allahun, aba nuk e mashtron pozvezës të tjera. E Allahu jalla wala në fund të ajeteve të këtyr të këtij kontekstit thot Allahu mustahzi'un behim. Allahu tallot me ata. Shikoni, ata mundonë të tallnë Allahun, Allahu thot Allahu mustahzi'un behim. Allahu yastehzi'u behim. Allahu tallot me ata me mirë, ta shparashtrojt pëjtja a lejohet mi thonë Allahu Gjellewala talës absolutisht jo ja. absolut jo, ja. pse? po dikush më në pëthonë, pa po Allah e ka përmenjë për vedhvejtë në tisa Allahu talët a jetë tjetër Allahu Gjellewala ka thonë inna Allahe la jestahji enjadribe me thelen ma baudaten au ma fokahe ka thonë Allahu Gjellewala Allahu nuk të rëpërojt me sielë qëfar dë shembuli A ban mi thënë Allahu jel wala Wallahu nuk tur prohot? Ta ala allah, allahu ishtu i lërga që. Mirra, atar si këptohon këta sajnë dhe, apo ayetja kërkërën Allahu jel wala, wa makeru wa maker Allah. A tabaj në kurtha? e dhe Allahu bënkurtha këndr atërër. A ban mi thënë Allahu të kurtha që? Ijo. Allahu jel wala thëtë, inë mënafiqëne yukhadi'u në allah, و هو خادعهم منافقات mundon me mashtru Allahun Allahu i mashtron ata a lejohet me thën Allahu i mashtrues jo Allahu jallahu ala thot nesullahe thanasiyhum Allahun ata e kan harrua e Allahu i ka harrua ata a ban me thën Allahu jallahu ala harrues dhe harraç jo e ket kta emra dhe ket kta vepra si kuptohen kto kuptohen Kur Allahu Gjelloala i ka përmend, i ka përmend në kontekstin se Allahu Gjelloala nuk mundët me mashtudhë kërkosh. Si kur Allahu Gjelloala mësë kishë pas mundësi me bo kur tha, qka ishte kjo? Dofësia, po. Nëse ti, nëse ti e dikosh mundohet me të bo kur tha, edhe ti se varen, qka është kjo në hakin tanë? Ti e i dokt. E nëse ti i e ma kur thazgji se aji, qka është kjo? Kjo i e se ti i e ma i fortë se aji e kur qafira dhe munafikat mundohen mi ba Allahu Gjellu Hala kurtha dhe dinakri dhe në komplote nëse Allahu s'kish pas mundësi mi aukthi qka ishte kjo? dopsi për Allahu Gjellu Hala andaj djetarë kanë thanë Allahu është ban kurtha përbal kurthave të qafirave ama Allahu Gjellu Hala nuk e ka cilsin e kurthit a e qartë Allahu i mashtran munafikat përbal mashtrimit e tëre ama Allahu nuk është mashtrues Allahu i ban disa njërez me i harue dhe me haru vet vetën e tëre, ama Allah nuk është haraq, dhe nuk haron Allah u gjellë vë ala. Allah u gjellë vë ala, talët me ata që ka mundohën me talë, me u talë me Allah u gjellë vë ala, dhe me besim të orë, ama Allah nuk është talës, kështu kuptohon këta imra. Allah u gjellë vë ala është elmani, al ajtili pengon, nuk tjep. Allah u gjellë vë ala, jebë sëpu, Allah e eshtrin rëskun e tina nëndaj kujdo, o e jakdir dhe pengon. Degujtë apo Allahu xellahu ala? A mundem të them Allahu xellahu ala shtrëngus? Jo. A mundem Allahu xellahu ala them frenus? Jo. Pse? Sepse Allahu xellahu ala këto emra i kaptohen në kontekstin e kuptimit të poshtë. Për shembull, Allahu i jep digujt pa kufi dhe digujt i ja shtrëngon. E nuk thuhet Allahu xellahu ala shtrëngus. A është e qartë? Domthonë këto emra kuptohen ndona me tjetrin to emra kuptohen njona me tjetrën. Sikur për shembull Allahu xhallahu ala ka thënë yu'izzu men yasha wa yuzillu men yasha. Allah e ngrit kando ndër Allah e poshtërson kando. Alojohet më thon Allahu poshtërsues? Jo. Po çish lejohet më thon lejohet më thon Allahu e ngretas dhe poshtërsuesi kandoja ai. Subhanehu ve teala. Kto emra kuptohen këtë monir. Hoxha kaprua këtë kaptin që me Nësueve simtari, se Allah u ka disa vepra që nuk guban mija përkacu pos me të kundërëtën. Pos me të kundërëtën. Kurthin përbath kurthajive. Kur, Mashtrimin përbath mashtruzve. Taljen përbath. Atirë që ka mundohet me i bat talja Allah u te bare kjo e tala. Këto, dhe me thonë, kuptohen kështo. Dhe ku të lezoj që Kur'an, i kuptonë në këtë forë, dhe se ne kam pruhe djetartë. Për ndryshe, kam thonë djetartë. N i përkacun Allahu u gjellewala, atash ka i lezon Kur'an, në mënirë absolut e kështu, pa e di se qëpar kuptimi ka, aje ka përkacua Allahu u gjellewala në mangësi, dhe ka përkacua Allahu u gjellewala në pështërsi, mirë po këto e ima kuptoha në dritën e sonnetit. Pastaj, ka dhenë hoqa, Allah e më shiroft, se Allahu u gjellewala, emrat e ti nuk i ka të kryuara, nuk i ka të kryuara. Këto tema, nëse nuk mundi mi majtë menë kështu, Titu të, të temave, mas pakti, më ndoju me i kuptu dhe kur të lezojsh libri në Allahu Gjellewala, edin, kur të lezojsh përqejmë në surën Bakara, Allahu jestehzi u bihim wa jemudduhum fi tughjanihim ja mehun Allahu talët me qafira dhe me munafikat dhe i lel muzhit në budalallokun dhe në kalimin e kufive nuk duhet me ta rmenjë se Allahu këka talës dhe e kuptonë se Allahu talët dhe që mundohet, më ata shka më ndohet më talët me ata Shka mundot, më talë me, karu, me Allah. Allahu në gjellë o ala. Wa me kërë, wa me kërë Allah. Wa Allahu khajru l'ma kërin. Ata banë kurtha, e Allahu banë kurtha. E Allahu është kurthazhia ma i mirë. Asë nuk lejot, më i dhe në Allahu të kurthazhia ma i mirë, pas në përbal emrit Allahu u gjellë, përbal kurthër së qafirave. Kjo do më në në ishte tema e cila duhet besimdari me ditë dhe me kuptuhe si duhet. Ka dhe në oja, esme Allahu gajru më këllu qatin Kjo është një kaptin e madhe e lisonetit ku kjo, kjo defekt, kalin prej të ima Mahmedi, të Gjehm ibn Safoni. Kjo ka se një njeri i cili i ka morë mësimët prej Gjaad ibn i Derhemit, njoni prej qafirave të cilat janë mështjel dhe janë njëros me njërën e islamit dhe janë mundu me i he hedhë helmët he he e të të të këbite e muslimanve. Mirë po Allahu Tebareke vë tala Ka thëmë në libërën e tina Inna nahnu në zëllëna dhikra Vë inna lehu le hafidhun Na e imi atate sërët e kemi zërit dhikrin Kuranin Allahu Gjellë vë ala Dhe vetëm ne verujnë Kuranin Allah, Allahu Tebareke vë tala Andaj, kjo fitne Kalind, që shëherët Në vitet e të, të të dhejt Apo vitet e shtëtë dhejt Në kohën e gjëhm Ibn Safonit Allahu Jadha është ata qëka e meriton Qëka është ka mese بسم الله الله جل وعلا ايا شورت رزيمه يا كاتسا اشكا دون مثلا هوجا س بسم الله الله جل وعلا ايا تنيا <تصفيق> الله جل وعلا الرحمن الرحيم الملك القدوس المؤمن المهيمن الجبار كريت بسم الله الله جل وعلا ين وقت الله جل وعلا اصطهارت قرتوش يا رحمن ويا رحيم a e ki lud Allahun apo di kanë tjetër Gjehmi më në safoni ka thonë emrat e Allahut nuk janë Allahu vet vraft, qka, Allahu kathon, Allahe, Allah e vraft për këtë fjallë të malë që ka thonë Allahu gjellë vë ala ka thonë u do Allahe a u do Rahman lutne me emrën Allah apo me emrën Rahman me cilin do emrë që ta lutni a e është Allahu vet Subhanahu wa ta'ala pra emrat ta e Allahu gjellë vë ala nuk janë të Mirë, këtë kjo fitnë, pëse ka dalë? Këtë kjo fitnë dhe atë shumë kanë dalë prej defekteve dhe të lasheve në akide të kënjërës të smutë, të se të kanë fut logikën e të tëre në akide, vetëm e vetëm të avërtetojnë se Kur'ani Allahut është i kryumë. Këtë kjo mesele? E është për më vërtetu, se Kur'ani Allahu Gjellewala është i krihum. Pse? Se pëse Allahu Gjellewala në librën e tina ka than, se Allahu fol, ve kellem Allahu Musa të klime, Allahu i ka fol, Musës me të folme. Ka than Allahu Gjellewala në Kur'an, inni en Allah, Rabbu le alemin, une jam Allahu, zoti i botrave. Andajma Mahmedi, edhe Dari Mio, edhe Hojja El Kenani, edhe shombre djetarëve të Elisunetit, kër i ga mbohë demantë, tinëve budalve, tinëve të të qmendurve, të rëtë të qëroditve, kër i kanë thanë, nëse Kur'ani Allahu Gjellewala është i kryuar, i kryuar, kryese Allahu Gjellewala, qka bani me fjallën e Allahu Gjellewala në surën kasas, ku ka thanë Allahu Tebareke wa Teala, en Allahu Rabbul Alemin, vërtejtë unë jam Allahu Zoti Botrave, nëse një njeri e thotë unë jam Allahu, qka është a njeri? Kafir, a po, Firauni kër ka thanë, enë Rabbukumul A'la, Unë jam zoti juve ma i lartë Allah e ka shpall qafira po E ka shpall qafir dhe e ka dënuve E nëse e thot dikush këta En Allah, Rabbul Alemin Unë jam Allahu, Zoti i botrave Qëka pahot me këtë njëri? A ka kufrë matë madhë se me thonë Unë jam Allahu Gjellu Ale Rabbul Alemin, Zoti i botrave E kja jetë figurat në Kur'an E i kanë thonë, nëse ki Kur'an është i kryum Ale johët kryesa me e thonë këtë ajet Me thonë, en Allahu Rabbul Alemin Apo ayet jetër, fa'budni, wa eqimi s-salata li dhikri, ku pëtënë Allahu Jalla o'ala, a dhërëm muë, a dhërëm muë, a lejot kërëjesa me thonë, a dhërëm muë, do me thonë lejot, bosta të tërë, muadhërudi ku që jetër, pësë Allahu Jalla o'ala, a ndaj pëkëtu e kuptoni pësët jetër të kanë shpallë qehmit kafira, Ku ti mësoj këto sende, e kupton se dietar nuk i kanë kalu kufijt në tekfir as në har, por vetëm pasi është vërtetuar kufri i madi këto rëndërzve. Shikonë çfarë sende të të ndyta kanë thënë. Shikonë farsendë të ndyta kanë thënë, ndaj hoxha kanë thënë se emrat e Allahu o xellalu ala nuk janë të krijuara. Andaj pavarësisht ia thue Allah, a thue Rabb, a thue Melik, Athur Rahman, Athur Rahim Këtë këta janë për emrat Allahu Tebareke Pas taj Ka dhe në oja Më bëshdim Se Allahu Gjellewala ka, ka përmen në Librin e Tina Emrat Allahu Gjellewala Dhe kër e ka përmen në Kur'anin si zbritje Herë ka thonë e Allahu, ka zbit Allahu Herë ka thonë e ka zbit i urti Herë ka thonë e ka zbit zoti qi argumenton se kit këto emra janë për një çënjë. Absolutë. Ka than Allahu xhallahu ala Allahu la ilahe illa huval hayyul qayyum. Nزل alejkel kitabu bil haqq. Ka than Allahu xhallahu në sura Al Imran, Allahu xhallahu ala, është ai i cili nuk meriton ta adhurohet për veçtina, El Hayyul Qayyum, i gjalli i përhershëm. Këna mukthie në lexërat të veçantë me emrin El Hayyul Qayyum. Ku ka than Ibn Qayyim el-Jauziye, El Hayy Ana al-Qayyum, krerit emra te Allahut kthente El Hayy El Qayyum, i gjalli, i përriçshmi. Edhe pse fjala al-Qayyum kena me formën se ka edhe kuptime tjera, ka edhe kuptime tjera. Ka than Allahu xhallahu xhallahu vajdim, nazzala alaykal kitaba bil haqq. Allahu i gjalli, i përriçshmi ta gazbit ti Kur'anin me hak. Allahu, ajeta qe than Allahu xhallahu xhallahu, tanzilul kitabi min Allah. Zbret ja librit edhe prej Allahut. Pasë të ka thonë Allahu Jallu Ala Tenzilu minë rrahman rrahim Zbritje prej rrahmanit rrahimit Filim ka thonë zbritje prej Allahut Tash ka thonë zbritje prej rrahmanit Tash, a është një Kuran? A është një zbritje? Rrahman, Allah është një qenje Absolut, Allahu Jallu Ala Pasë të ka thonë Allahu Jallu Ala Tenzilu minë hakim, minë hamid Zbritje prej të urtit të falenderuarit Kush është tash? A është Allahu Jallu Ala Kje ka zbit? الله سبحانه وتعالى قد قال الله جل وعلا انك لتنقل القران من لدن حكيم عليم وتي يا محمد امر قرانين براي اتي تيلياش يورت داي ديشم كوش اش كي يورتي داي ديشم الله جل وعلا الله تبارك وتعالى قد قال الله جل وعلا انا الله رب العالمين انيا الله جل وعلا زوتي e botrave dhe këto argumentojnë dhe hoxha e ka prur një hadith nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hadithi është sahih me rrugët e tina ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka than Allahu jallahu ala ana arrahmanu wa hiya arrahim shaqaqtu laha min ismi font un jam rahmani un jam Allahu jallahu ala wa hiya arrahim shaqaqtu laha min ismi the rahim nejun arab i thojnë farafisit rahim jithojnë farëfisit qatënë Allahu Jalla o'ala shqqqqtu leha min ismi Rahim, farëfisit jau kumëdhën emrin për emrit tam pasë qatënë Allahu Jalla o'ala këtë hadith fa men wasalëha wasaltuhu ve men qatëa ha betëtuhu e kush e mbonë lidhjet me këtë farëfis me farëfisin e tina edhe une mbonë lidhjen me ta ve men qatëa hu betëtuhu dhe kush e këput lidhjen me farëfisin edhe une këput me ta lidhjen Andaj ky është një hadith i rrezikshëm ku tregon për rëndësinë e mbajtjes së lidhjeve farefisnore. Me di Allahu xhalla wala ka përmendë sure Muhammed se amuzdani u munafika të ta marrin në pushtetin e dorë dhe të prishin lidhjet farefisnore, dhe prish një farefisnore. Nënësi, ho të prishin lidhjet farefisnore. Prandaj, hoti ka përmend kët hadith për me tregue se Ar-Rahim është për emrin e Allahu xhalla wala. Dhe Allahu xhalla wala ka thonë, unë e kum vendos këtë emër. Unë e kum vendos kët emër. Pastaj ka përmend në fund se të gjitha këto emra Allahu xhallahu ala e, e citoj tekstales dhe me këtë e përfundoj, ka thënë oh xham vazdim fa hadihi kulluha asma ta Allah taala. Të gjitha këto janë emrat e Allahu xhallahu ala. Lem tazal la kama lem yazal. Këto emra Allahu i ka pas pa fillim. Pa fillim, sikur shikimi më mësua emrin Allahu xhallahu ala al-awwal. I pari. Çfarë kuptimi ka i pari? pa filim, do të veqojnën në një gjeratë së shumë rëndësi me kuptua e lë ewello e lë akhiro, i pari dhe i fundit pas e gata në oja bi, bi ejiha daute fa innama të dhe ullaha nefsehu ما تيلندو امورت اذا لوتش الله جل جلاله كي لوت الله تبارك وتعالى قال ولن يدخل الايمان قلب رجل حتى يعلم ان الله تعالى لم يزل اله واحدا بجميع اسمائه وجميع صفاته ففط الله فط هوج الله مشروف ذنيريو نوكمونت ما بلوصو ايمانين Ma di asë nukhin imani në zemrën e tina, deri sa të dhije se Allahu subhanahu wa ta'ala lem jezel ilahen wahiden, ka të shenë pa filim i adhuruar nja. Allahu subhanahu wa ta'ala, edhe para se me kriju kreisat ka të shenë i adhuruar. Allahu u gjellu ala edhe para se me kriju e asë një kreis, para se me kriju me laqët, ka të shenë i adhuruar Allahu u gjellu ala, i pa filim është e vërtejtë se koka jonë nuk e pranon qëka është pa filim, sepse na kena filim. Apo? Po na kemi thonë se Allahu Gjelluala nuk perceptot me rregurat e selat i ka me njajon, sepse na jemi të mangt, jemi të cekt, nuk kena mu mundësi me kapë Allahun subhanahu wa taala. Mi podush me ditë, se Allahu Gjelluala ka qenë Allah i adhuruar para se me qenë askush. Wahidën bi gjemi i sifatihi vë gjemi i esmahi. I dhe Allahu Gjelluali ka posë këto emra si kur që i ka si në vetë, Allahu Gjellu ala. I pa filim dhe të mbarim. Lem ju hdeth lehu min hashej un, kema lem të zëll wa hdanijetuhu. Allahu Gjellu ala nuk i është kriju ndë një cifat, dhe nuk i është kriju diçka prej emrave, si kur që Allahu Gjellu ala nuk i është i kriju në vetë. Subhanahu wa ta'ala. Andaj Hoxha i ka pru këtë kapëtina, si parathonje, për me folë për disa emra, të veçantatë Allahu Gjellu ala. Dhe në vazhdim, ka fol, hoja, për emrin për fjalën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam çka do të me më thonë men ahsa ku shi për prfshin këto emra të futet në xhenet pastaj kam me fol për emrin e Allahu xhallahu ala es-samed qul huwa allah ahad allahus samad kjo është për emrave të mëdhtë allah xhallahu ala es-samed es-samed ashtu sa si kople dietore si që të kan thonë se emri allah xhallahu ala më ma i madh është samad sigurisht që kan thonë disa preterës është allah se kërë që ka nëtonë disa për etelës e shë elhaj, ijalli, se kërë që për etelës e kërë që ka nëtonë elqajum, e kështë mërë, dhe ti përmendëmi me lejnë Allahu të barëke, dhe mëdënë hoja ka me folë për disa imra, ta Allahu të subhanahu të ala, veç e veç, që me kuptu be simtari, madhërin Allahu të subhanahu të ala, madhërin Allahu të subhanahu të ala, nda i bën qajimi, në njënën për librave të ka thon rruga e hijrëteve ka për për çellim me vau hijret njeriu me zemrën e tij na, me gjuhën e tij na dhe me gjimtirët e tij na te Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka fol në këtë libër çish duhet me i dit besimtari emrat e Allahu xhallawala dhe kur ti thoje këto emra qishë duhet me përseptu Allahun subhanahu wa ta'ala, dhe qishë duhet me qimë prezent, ke emër në shpirtin e ti dhe në mendjen e ti. Nëse në mundësën Allahu të e barek e wa ta'ala, do t'i të sekmi tekstualish, se të që janë shumë dobi, dhe kjo besimtarit jashton, si dhe mos ku të falët, kur ta kryje namazin. Nëse namazin nuk është ba vetëma jëllëvizja, të që në shumica njërzve e bojnë, dhe zemra tina është indiferente ndaj Allahut subhanehu ve teala dhe zemra tina nuk ngrihet tek arshi Allahu xhallahu ala sa si ka thënë ibn Qayyim el-Jauziye devet afalen njani ka zemrën te arshi e njani mendon per tregtin e tina nuk janë barabart na kutmona teqbir të, të gjithmona barabart teqbirin e ijt forma e njeris lvizja e ijt mirpo disa zemra ngrihen te allahu disa shpirt ta ngrihen te allahu xhallahu ala dhe disa njerëz që kanë pejgamberi alayhi salatu ve salam se yan muhsinin janë bëmirës qëka bëmirës? ka tënë enta abud Allah ke enne këtara ta dhurasht Allah në sikur jë duke e pa eska mund ti njeriju me adhuru Allah në sikur është duke e pa për jë ditë emrat dhe të cilësitë Allahu jëllë o ala lusim Allah që Allahu jëllë o ala ne mundsojim imësu gjitha emratë Allah gjitha cilësitë Allahu jëllë o ala dhe Allahu të bërë që Allahu jëllë o ala na i njëllë dhe zemra tona, me emrat e ti dhe citsit e ti, gjuhët tona të freskojë, me emrat dhe citsit e ti dhe gjimtyrët e tona, tjenë në nënështrim, dojë Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe të në mundsojë Allahu gjallu ala, që të të takojë me pengamerin sallallahu aleyhi sallam, në gjenejtët e të tina, vë salillahu më lënabijin e Muhammedin, vë ala alihi vë sahabetihi e gjemai.